mzazi wako akipinga akipinga we kuolewa kwa sababu hakumpenda yule mvulana Utafata yenye amekwambia ama nini ndiyo Utafata mzazi ama nini kwa au utafuta roho yako kwanza tulizumzia kuhusu wali kwanza baba ni muhimu sana baba akijana aki, akija kwa baba anataka uolewe na huyo baba na baba akasema la Baba kafaneni baba akasema uwe binti yangu huwezi kule. lazima ijulikane sababu sababu gani baba anakataa ni mtu asiyokuwa nyama mali ikikuwa ni sababu ya kisheria ikikuwa ni sababu ya kisheria bila shaka kubale mwa baba yako na ukiona baba au mwenye msimamizi wako anakudhulumu masuala kama hii nafasi sasa mtu kama kadhi ama mtu wa dini njoo ataangalia lakini ni vizuri sana utume watu wazungumze na baba wazungumze na baba na baba atatoa sababu. ima sababu ni ya msingi ya kidini au baba na labda ni sababu fulani wasipoelewana nini lakini ni vizuri sana ushauriane na baba ili ndoa yenu iwe ni ndoa yenye baraka na ndoa iwe yenye ridha. Sababu kama ikishakuwa ngumu masla, na ikawa ni masuala kadhi ana haki ya kunini kusimamia hiyo ndoa nafanya nini auzeshe kikuwa baba ni mtu ambaye kwamba mwelekeo wake sio ya nini ya yakidini kwa hivyo ni vizuri sana ujaribu kuongelesha baba kwa kiona unaona kuna khiri hapo wallahu alam.